Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la illallah wahdahu la sharikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu 'alaihi wa 'ala wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd kita melanjutkan kajian kita yaitu pembahasan kitab sahih bukhari yang merupakan asahul kutub ba'da kitabillah taala dengan kesepakatan kaum muslimin dan kita masih pada kitab Badil Wahyu Dan kita masa pada hadis yang ketiga dari dalam kitab ini Badil Wahyu Yang menjelaskan tentang awal mula turunnya Wahyu Dan dari sini kita tahu Kita mendapatkan faedah yang sangat besar Yaitu tentang Dala'il An-Nubuwa Dala'il An-Nubuwa Salah satunya adalah seperti yang Diketahui oleh Khadijah dari dalil anubuah tersebut, yaitu Khadijah berhujjah dengan kebaikan akhlak yang ada pada diri Nabi ﷺ, bahawa Allah subhanahu wa taala tidak akan membuat beliau sedih atau tidak akan membuat tidak akan menghinakan beliau. Justru Allah Pasti akan memuliakan beliau Kenapa Khadijah berhujah demikian Karena Orang siapa yang memiliki akhlak Yang terpuji ini Yang ada semuanya itu Ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam Maka pasti Allah tidak akan menghinakannya. Justru sebaliknya Pasti Allah subhanahu wa ta'ala Akan memuliakan Akan memuliakan orang tersebut Maka Khadijah menenangkan Nabi alaihi salatu wasalam dengan pernyataan tersebut yaitu kata beliau kalla wallahi ma yukhzikallahu abadan. Nah, sungguh demi Allah, sekali-kali tidak Allah tidak akan menghinakan engkau. Ya, sama sekali. Ya. Atau <coughs> la yuhzi la yahzunka Allah taala. Atau Allah tidak akan membuatmu sedih. Ini sebagaimana. Uh, terdapat perbedaan riwayat. Ada yang dengan la yahzunuka, ada yang dengan la yukhzika. Kalau la yukhzika berarti Allah tidak akan menghinakan Anda. Kalau la yahzunuka berarti Allah tidak akan membuatmu sedih, tidak membuat tidak akan membuat Anda bersedih. Iya. Yeah. Kemudian Khadijah menyebutkan beberapa sifat terpuji yang ada pada diri Nabi alaihi salatu wasalam innaka latasilur rahim sehunyang kau wahai nabi ya wahai suamiku senantiasa menyambung silaturahim wa tahmilu algal dan menanggung orang yang tidak mampu ya menanggung orang yang tidak mampu nah kemudian Wataksibu taksibu dan engkau senantiasa uh, memberikan faedah kepada orang yang ma'dum, tidak memiliki harta Ya, Artinya jika orang lain itu berupaya mencari harta untuk dirinya Maka engkau wahai suamiku, wahai nabi Itu berupaya untuk memberikan faedah, memberikan harta kepada orang yang tidak mampu kepada orang yang lemah sehingga engkau gemar membantu mereka engkau gemar membantu mereka ya atau dengan kata lain atau dengan makna lain bahasanya dulu Arab Quraisy itu eh, merasa mulia dengan kasbil mal Apabila dia bisa meraih atau mencari harta dengan mandiri, ya bekerja mencari harta itu adalah sesuatu yang dianggap mulia oleh Arab berbilhusus di kalangan Quraisy, ya di kalangan Quraisy. Nah Nabi Alaihissalam itu berupaya mencari harta mandiri beliau, namun hasilnya itu untuk beliau berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, hasilnya ia berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu di sini disebutkan watak sibu al-ma'dum. Ya. Watak sibu al-ma'dum atau watak sibu al-mu'dim. kau bekerja, engkau mencari harta dengan mandiri, dengan keringat daya dengan upayamu sendiri, dengan kerja kerasmu sendiri. Namun setelah itu Engkau berikan kepada orang yang tidak mampu Ya Kepada engkau berikan kepada orang yang tidak mampu Nah Dan Nabi SAW memiliki sifat-sifat ini Baik Qobla Nubuwah Dan juga terlebih-lebih lagi Baada Anubuwah Ya Nah kemudian Beliau kemud lalu mengatakan ad Addaif Yani engkau senantiasa menjamu Dan memuliakan tamu ini diantara sesuatu yang terpuji. Termasuk di kalangan ya, Arab Jahiliyah memuliakan tamu. Wa tu'inu 'ala nawa'ibil haqq dan engkau senantiasa membantu nawa'ibil haqq ya. Nawa'ibul haqq itu segala peristiwa nawa'ib jamak na'ib yang maknanya hadis. Peristiwa-peristiwa. Nah, peristiwa-peristiwa ini Bisa peristiwa yang baik Bisa peristiwa yang buruk Maka di sini beliau katakan Apa? Nawa ibul haq Ia berbagai peristiwa yang baik Nah beliau sebutkan di sini Watu'inu Engkau senantiasa membantu Ia membantu segala hal yang memang uh, Perkara kebaikan yang butuh untuk dibantu Yang ini kata Al-Hafid Ibn Hajar Adalah kalimatun jami'ah di Afrod mata kadam, wali malam yata kadam. Ini kata-kata yang mencakup semua perbuatan baik, ya, perbuatan terpuji yang telah beliau sebutkan sebelumnya, maupun yang belum beliau sebutkan. Ya, yang menunjukkan apa? Jiwa kepedulian beliau, jiwa senantiasa membantu, ya, peduli kepada orang lain, ya, memperhatikan kebutuhan mereka, mencukupinya. Nah, ini tu'inu ala nawa'i Ya, Apa saja jenisnya? Ini semua tersimpulkan atau tercakup oleh kata-kata ini. Wa tu'inu ala nawa'i bilhaq. Ayu al-Ikhwar Rahimani wa Rahmukumullah. Itu beberapa sifat terpuji yang disebutkan oleh Khadijah. Yang mana sifat-sifat itu ada dan dimiliki oleh enam baginda Nabi Alaihissalam yang beliau adalah suami, ya suami Khadijah itu sendiri, nam yang itu telah beliau miliki sejak sebelumnya, ya maka dengan atas dasar itulah Khadijah berani bersumpah bahwa Allah سبحانه و تعالى tidak akan menghinakan beliau. Kenapa? Karena memang Khadijah tahu bahawa orang-orang yang memiliki Barut atau barang siapa yang memiliki sifat-sifat yang terpuji itu pasti tidak akan nam dihinakan, pasti tidak akan dibuat sedih oleh Allah subhanahu wa taala. Justru sebaliknya dia akan dimuliakan oleh Allah taala dan ditinggikan kedudukan dan derajatnya. Nah ini salah satu dalail an-nubuah, bukti-bukti kebenaran kenabian beliau, kenabian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu fantalaqat bihi khadijatu hatta atat bihi bin Naufal bin asad bin abdul uzza kemudian beliau berangkat yang ngajak sang suami mengajak nabi ya khadijah mengajak sang suaminya sang suami mengajak nabi alaihi salatu wasallam untuk 6 nah, berangkat dan menemui Warakah bin Naufal Warakah bin Naufal ini Adalah Warakah bin Naufal bin Asad Bin Abdul Uzza Ibni Ammi Khadijah Ibni Ammi Khadijah Ia ni masih sepupu Khadijah Sepupu daripada siapa? Khadijah radhiyallahu anha Nah Karena memang secara nasab Ya bahwa Nasab Warakah Bertemu Dengan Nasab Khadijah Binti Khuailid Pada Abdul Uzza Ya pada Kakeknya yang bernama Abdul Uzza Nah Ya Ini sehingga merupakan Masih apa Antara Khadijah dengan Warakah Masih ada hubungan Sepupu Masih ada hubungan apa? Sepupu Nam ibnu Ammi Khadijah Nah siapa Warakah ini tadi? Wakana Imra'an tanassara fil jahiliyah Beliau adalah seorang yang Beragama Nasrani Di masa jahiliyah Nah karena beliau uh, Termasuk beberapa orang Di tengah atau dari kanan Quraisy Yang tidak sependapat dan tidak setuju serta mengingkari praktek keagamaan yang dilakukan oleh bangsa Quraisy yang mana keagamaan mereka adalah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah yang ini diingkari ya, oleh warakah dan beberapa orang kala itu yang uh, memiliki fitrah, masih memiliki fitrah yang bersih nah Maka kemudian Warakah mencari agama yang benar, agama yang sesuai dengan fitrah, yaitu agama Tauhid. Ya, maka Warakah pun mengetahui agama Nasraniyah, yang ini membuat beliau uh, kagum terhadap agama ini. Yang merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa AS, yaitu agama Nasraniyah yang masih bersih. Masih murni sebagaimana ajaran Nabi Isa AS, yaitu Masih Tauhid. Sehingga merupakan agama Nasrani yang di atas atau sesuai dengan ajaran Tauhid Nabi Isa AS, sebelum agama ini mengalami pergantian, mengalami pertukaran, mengalami penyelewengan dan penyimpangan yang dilakukan oleh kaumnya. Ayuhlah اخwara rahimani wa rahimakumullah maka beliau pun memeluk agama Nasrani. Agama Nasrani sekali lagi agama Nasrani yang masih murni, yang masih berjalan di atas tauhid sesuai dengan ajaran Nabi Isa alaihi sesuai dengan ajaran Injil yang benar dan melum, belum mengalami pergantian dan penyelewengan. Wa kana yaktubul kitabal Ibrani dan beliau Memiliki kemampuan kepandaian untuk menulis tulisan dengan bahasa Ibrani. Fayaktub minal Injil bil Ibraniyah, masyaallah ayaktub. Maka beliau pun menulis, menyalin kitab Injil dengan dari bahasa Ibrani dan beliau salin pula ke dalam bahasa Arab. Ke dalam bahasa Arab karena beliau menguasai dua bahasa tersebut, bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Sehingga beliau menulis, menyalin kitab Injil dari bahasa Ibrani itu ke dalam bahasa Arab. Nah. Wahana Shaykhan Kabiran Qad Amiya dan kala itu beliau sudah berusia tua sebagai Syeikh Kabir, sebagai Syeikh yang berusia lanjut usia dan sudah mengalami buta. Fakalatlahu Khadijah maka Khadijah mengatakan kepada beliau kepada Warakah Yabna Ammi. Ya bena Ami sebuah buku, ya ibnu Ami. Isma' min ibni Akhika. Ya, dengarkanlah berita dari anak saudaramu ini, yang berarti keponakan. Ya, keponakan. Nah, karena memang dari kalau dalam hal nasab, ya, dalam hal nasab, nasab Waraqah bin Naufal itu bertemu. Pada Atau bertemu dengan nasab Nabi Pada Qusay bin Kilab Pada nasab siapa? Qusay bin Kilab Sehingga uh, Di sini beliau sebut Sebanyak kita tahu bahawa Nasab Nabi itu adalah Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Qusay bin Kilab, ya bin Kusay bin Kilab. Sementara Nasab Warqa itu adalah Warqa bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Kusay, ya bin Kilab. Sehingga bertemu dengan pada apa Kusay. Nah, sementara jumlah atau 6. Uh, antara nabi dengan kusai, ya. Demikian pula antara Waraqah dengan kusai itu sama. Artinya apa? Nasab Nabi dengan nasab Waraqah itu ketemu di kusai bin Kilab, ya. Sehingga apa? Waraqah itu setingkat atau sejerajat dengan kedudukan ayahanda Nabi Abdullah, ya. Ayahanda Nabi yaitu Abdullah, sehingga Waraqah set derajat dengan abah Abdullah yang berarti seakan-akan itu ah ya seakan-akan itu ah yaitu saudara maka Hadis mengatakan dengarlah dari apa uh, berita dari uh, anak saudaramu ini yani berarti apa anak saudara berarti keponakan berarti keponakan dari sini terdapat satu faedah bahasanya seseorang yang ingin Ya, menyampaikan suatu permasalahan Yang dia hajah Ada kebutuhan untuk menyampaikan permasalahan kepada seseorang Kepada orang lain Mengeluhkan ya Misalnya atau menyampaikan Ingin mendapatkan jawaban Misalnya Maka dia eh, Sebutkan eh, Keterkaitan dia Dengan orang itu Dengan orang tersebut dalam hal nasab Supaya tanpa apa Kedekatan hubungan kekerabatan Ya, keadaan kehubungan kekerabatan sehingga ini akan uh, membuat pihak yang dimintai jawaban atau dimintai keterangan itu lebih senang dan mau untuk menjawab ya karena apa? merasa ada kedekatan hubungan kekerabatan. Nah, faqalat Khadijah yabna Ammi isma' min ibni akhika. Faqala lahu Yabna "Ya bna akhi, tara?" Maka Waraqah pun mengatakan, "Wahai anak saudaraku, yaitu berarti apa? Wahai keponakanku, apa yang engkau lihat?" Fa akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabara ma Maka Nabi pun merang, menyampaikan berita yang beliau lihat, yang ini yang beliau alami. Faqala lahu Waraqah, "Hadzan, hadza hadzan namus allazi nazzal Allahu ala Musa." Ini adalah An-Namus ya. Yang Allah turunkan kepada Yang juga Allah turunkan kepada Nabi Musa AS Nah An-Namus dijelaskan oleh para ulama Adalah sahibus sir Sahibus sir ya, Yang membawa berita Yang rahasia Nah, Sebagai ulama membedakan antara Namus dengan jasus Namus itu sahibu siril khair Dan al-jasus sahibu sir Ya Namus itu pembawa berita rahasia yang baik Sementara jasus dalam hal kejelekan Bawa berita yang jelek Berita rahasia yang jelek Ya Ini Artinya apa? Yang beliau maksud adalah Malaikat Jibril Nah Malaikat Jibril beliau katakan itu sebagai al-namus Karena apa? Beliau membawa wahyu Dan wahyu itu Tersembunyi te, Apa namanya Sir Tidak diketahui oleh semua orang Ya Diketahui uh, Sifatnya apa Sifatnya Hanya diketahui secara terbatas oleh Sang Nabi Atau oleh pihak yang Jibril menyampaikan wahyu tersebut kepadanya Ya maka beliau katakan bahawa Jibril itu sebagai namus Ya apa Sahibus sir Al khair Sahibus sirril khair Nah kenapa beliau sebutkan Ala Musa kau beliau tidak mengatakan, kenapa beliau tidak mengatakan ala Isa padahal beliau mengikuti agama Nabi Isa. Ya, karena, karena beliau mengikuti, sementara beliau mengikuti agama Nabi Isa yaitu Nasrani. Nasrani yang masih di atas Tauhid. Ya. Tapi kenapa beliau katakan ala Musa? Dijelaskan oleh para ulama, termasuk oleh Ibn, Ibn Hajar di sini. Karena kitab Musa alaihisalam mustamilun ala akharil ahkam bi Isa karena kitab nabi Musa iaitu Taurat itu lebih meliputi uh, banyak hukum ya, dibandingkan kitab nabi Isa maka demikian pula kitab nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah itu jawaban pertama jawaban kedua adalah karena nabi Musa diutus Ya, Dengan memberikan Ujian besar Ada tantangan besar dari Fir'aun Dan bala tentaranya Berbeda dengan Nabi Isa tidak demikian Maka Inilah yang bakal terjadi pada diri Nabi alaihi salatu wassalam Akan terjadi banyak tantangan Terhadap Nabi alaihi salatu wassalam Yaitu Sebagaimana yang akan beliau hadapi Dari Fir'aun hadhil ummah Yaitu Abu Jahal, ya bin Hisham dan yang bersamanya dalam berbagai peristiwa termasuk dalam perang Badr nantinya. Nah, sehingga ini kemungkinan kedua atau kemungkinan ketiga adalah tahqiqan lirisalah untuk memastikan risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena turunnya Jibril kepada Musa. Itu muttafaq alaih, disepakati di antara ahlul kitab. Ya, dengan kufurnya mereka mereka pun masih sepakat bahawa Jibril memang turun kepada Nabi Musa, berbeda dengan Isa. Ya, Nabi Isa alaihi tidak demikian walaupun yang benar hak bahwasanya memang Jibril turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihi ya, Itu hak akan tapi secara eh, penerimaan tidak semua ahlul kitab mau menerima. Ya, sehingga kerasulan Nabi Musa lebih zahir. Nah, Sebagaimana kerasulan Nabi Muhammad juga akan lebih zahir. Ya, akan lebih zahir. Ini beberapa jawaban. Ya, kenapa? Nabi uh, Waraqah di sini menyebutkan dengan apa? Hada namus allazi nazal 'ala Musa. Tidak beliau bandingkan dengan 'ala Isa. Padahal beliau di atas agama Nabi Isa. Padahal beliau di atas agama Nabi Isa. Walaupun dalam beberapa riwayat disebutkan pula bahwa uh, Waraqah mengatakan dengan kalimat Namus Isa, Namus Isa. Walaupun riwayat ini tidak kuat atau lemah, yang lebih kuat adalah sebagaimana riwayat dalam As Sahihain ini, yaitu Beliau mengatakan ala Musa, ala Musa. Nah sekaligus di sini juga ini salah satu dalil minjala ilnu buah, salah satu bukti kenabian, ya, bukti yang men menuwahkan benarnya kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu uh, Warqa bin Naufal dengan keilmuan beliau terhadap, ya agama para nabi terhadap kitab-kitab terdahulu termasuk dalam hal ini kitab Injil kemudian beliau mendengar berita dari nabi alaihi salatu wasalam ya tentang turunnya wahyu kepada beliau maka uh, waraqah menangkap atau mengerti kejujuran berita itu ya kejujuran berita tersebut dan itu bukanlah dusta dan memang Nabi bukan seorang pendusta ya. Sehingga langsung Waraqah mengatakan bahawa Itu adalah Wahyu Adalah Jibril yang turun Sebagaimana Merupakan Jibril yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam Sehingga ini apa e, Dalil Salah satu bukti Di antara bukti-bukti Kebenaran Nubuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Karena itu pun, kala itu pun uh, Waraka menyambut ya uh, agama beliau ini dengan mengatakan ya laitani fiha jaza'a kalau seandainya aku ada pada masa kerasulanmu itu jaza'a berada dalam usia yang masih muda ya yeah. berada dalam usia muda bahkan laitani aku hayyan Semoga aku masih hidup. It yukhrijuka qaumuka. Ketika kaummu akan mengusirmu. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aw mukhrijiyahum? Maka Rasulullah pun bertanya, apakah kaumku akan mengusirku? Qala na'am. Dijawab oleh Araqah, iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimithli ma bihi illa udiyya. Ya, iya dan tidaklah seorang pun yang datang seorang pun tidaklah seorang pun sebelum engkau yang datang membawa agama membawa wahyu seperti wahyu yang kau bawa sekarang ini kecuali pasti dia akan dimusuhi pasti dia akan dimusuhi wahyu drika ni yau Nah kalau seandainya aku mendapati harimu tersebut hari di mana engkau diusir. Dimusuhi oleh kaummu, ansurkan nasrannmu Azara. Niscaya aku akan membelamu dengan pembelaan yang sangat kuat. Semalam yang sabat, warakah itu antufia wafatarul wahyu. Kemudian tidak lama setelah itu warakah pun meninggal dunia dan wahyu terputus, iaitu yani terhenti antara wahyu pertama dengan wahyu kedua tidak di, ber Uh, gandengan tidak disusul dengan cepat, tapi sempat terputus atau terhenti. Ayolah, rahimani Rabbimni, warahmatullah. Ini menunjukkan dalil mindala ilnu bua, yaitu bagaimana Waraqah uh, bin Naufal menangkap kebenaran berita yang disampaikan oleh Nabi Alaihissalam, yang beliau pastikan bahwa inilah Jibril yang datang kepada mu malaikat Jibril, sebagaimana. Jibril telah datang kepada Nabi Musa alaihi salam, artinya apa? Sebagaimana Nabi Musa menerima wahyu dari Malaikat Jibril, maka engkau pun wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menerima wahyu dari Jibril alaihi salam sehingga engkau adalah seorang nabi. Nah, dari sini para ulama membahas apakah warakah termasuk sahabi ataukah tidak? Yang dengan ini, yang berarti pernyataan beliau ini adalah pernyataan keimanan dan keislaman beliau, ataukah bukan? Ya. Sebagai ulama memastikan bahawa Waraqah bin Naufal itu adalah orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah, orang pertama yang menyatakan keimanan setelah Khadijah. Atas dasar ini berarti Waraqah adalah salah seorang sahabat. Waraqah adalah salah seorang sahabat. Ini adalah pendapat sebagian para ulama kita. Ya. E, di antaranya Ini adalah pendapat Al-Imam At-Tabari, Al-Imam Al-Baghawi, wa Ibnu Qani', Ibnu Sakan dan yang lainnya. Ini pula pendapat yang dipilih oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalal uthaymin di mana beliau mengatakan az-zahir li wallahu alam annahu yu'addu sahabiyan ya yang tampak bagiku wallahu alam beliau teranggap sebagai sahabat fa i sehingga kita mendoakan radhiyallahu anhu untuk beliau demikian pula ini pendapat yang dipilih oleh al-allamah ma'ali syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullahu taala Ketika beliau ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab Bila syak Ya, na'am, huwa sahabi Yitaradda anhu, Ya, dilakukan Ya, beliau seorang sahabat Dan kita mendoakan radiyallahu anhu untuk beliau Ya, sehingga ini apa? Menyatakan bahawa uh, Waraka adalah salah seorang termasuk jajaran sahabat Pendapat kedua di kalangan ulama Menyatakan bahawa Beliau bukan sahabi Ya Namun beliau beriman terhadap Nabi Masih menyata, Beliau eh, Pernyataan yang beliau ucapkan di sini adalah Pernyataan keimanan Hanya saja warakah Tidak teranggap sahabat Karena apa? Karena beliau eh, Menyatakan itu Di masa Kenabian Belum ketika beliau diutus Sebagai Rasul Karena beliau akan menjadi Rasul setelah Turunnya Wahyu kedua Sementara Warakah menyatakan itu di masa kenabian dan apa? di masa terputusnya wahyu terhentinya wahyu sehingga tidak teranggap sebagai sahabi tidak teranggap sebagai sahabi ini yang dinyatakan oleh Ibn Katsir demikian pula oleh Al Hafidh Ibn Hajar rahimahullah sehingga beliau katakan bahwa memang tampak Warakah mengakui kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun beliau wafat sebelum Nabi berdakwah, ya, sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ya, sehingga kedudukannya seperti buhayro kata beliau, kata al-hafidh, wafit bathi shuhbah lahu nazar, sehingga menetapkan beliau sebagai sahabat, maka ini perlu ditinjau, ya, perlu ditinjau. Ini menurut pendapat kedua. Ada pula yang menyatakan di antara para ulama yang bertawakul tidak berani menyatakan beliau Sahabi tidak pula berani menafikannya. Ya. Ini di antaranya dikatakan oleh Ibnu Mandah termasuk di masa ini oleh Ashy Abd Razak Afifi beliau tidak menjazmkan bahawa Warakah ini seorang Sahabat ataukah bukan. Wallahu taala alam bisawab. Nah yang terpenting dari Bisa kita petik di antara dari, dari uh, hadis yang kita baca kali ini adalah Dalil Mindala Ilin Nubuwa Bukti-bukti kebenaran uh, Kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang diantaranya diketahui dengan apa? Akhlak yang mulia ya Dan bahasanya uh, Akhlak yang mulia itu sebagai bukti bahwa Allah subhanahu wa taala tidak akan Menghinakan dan menyianyakan seseorang Nah Kemudian kejujuran ya dan kejujuran itu diketahui ya dengan uh, berbagai hal yang tampak ya berbagai hal yang tampak yang ada pada diri seseorang yang itu dinyatakan dengan tegas atau langsung dibenarkan oleh Waraqah tatkala mendengar berita dari Nabi alaihi salatu wasallam dan beliau tahu bahwa Nabi tidak berdusta dalam hal ini barakallahu fikum itu mungkin yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di kesempatan sore hari ini. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf kalau Santi sempat terlambat. Ya, karena memang baru saja saya pulang dari safar. Tapi labas, walaupun mungkin sebentar pelajaran kita ini semoga bermanfaat. Shallallahu alai sayidina wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.